I fältherrarnas ögon hade artilleriet bara en stor nackdel, den dåliga rörligheten. Tunga pjäser som 12 pundare vägde cirka 1,7 ton och krävde spann på upp till 12 hästar för att röra sig. Eldröret var man tvungen att transportera separat på en fyrhjulig vagn. Det ryska fältartilleriet var på grund av dåligt byggda lavetter än mer trögrörligt. Deras tolvpundare vägde två och ett halvt ton och krävde hela 15 krakar för att röras ur fläcken. När sådana pjäser väl grupperats blev de i regel stående på platsen under resten av slaget. Det lätta artilleriet, i synnerhet då de små kanonerna på tre pund kunde dock brukas på ett mycket smidigare vis. Dessa lätta pjäser drogs ut i striden av ett anspann på tre hästar- men kunde även släpas i speciella släptagel som krävde tolv man. De användes oftast i nära samarbete med fotfolket. Exempelvis i luckorna mellan bataljonerna. Hästar och ammunitionsvagnar ställdes då i regel upp bortom skotthåll eller i skydd. Vad var då orsaken till att svenskarna bara hade tillgång till fyra små kanoner i denna helt avgörande stund? Det var inte på grund av brist på materiel Kvar vid trossen i Porchkorjavka Stod nämligen 28 fullt användbara pjäser 16 kanoner på 3 pund 5 6-pundiga dito 2 haubitser på 16 pund Och fem mörsare på 6 pund Parentes Dessutom fanns det två pjäser på 2 pund Som tagits som byte från ryssarna Och trepundiga pundiga mörsare som dock alla saknade ammunition och därför var utan värde. Slut parentes. För de övriga pjäserna fanns det däremot ammunition att tillgå. Det var alltså inte heller på grund av brist på kulor och krut de lämnats kvar. De 16-3-pundarna räknade strax över 150 skott, både kulor och kartärsjer, per pjäs. De fem 6 pundarna räknade 110 skott per eldrör. De två haubitsernas ammunitionsutrustning var mindre god. 45 skott per pjäs, men ändå på inga vägar oansenlig. Det var endast vid de sexpundiga mörsarna som tillgången på ammunition var klart dålig. För dem fanns det bara kvar 15 granater per eldrör. fältartilleriregementet under befäl av översten Rudolf von Bynov, en 58-årig pomrare som kungen brukade kalla grås var helt stridsdugligt. Det var inte där skon klämde. Orsaken till att man lämnade alla dessa pjäser bakom sig måste hittas på annat håll. Sannolikt var det en kombination av två faktorer. Först och främst byggde planen i synnerhet då det gällde att ta sig igenom redutssystemet på snabbhet och överraskning. Det är troligt att ledningen trodde att det stora artilleriregimentet med alla dess tunga pjäser och kärror med karduser skulle försinka trupperna under deras kvicka anfall. Ett mindre antal lätta pjäser förväntades sannolikt inte ställa till några problem men någon större mängd äldre var uppenbarligen inte att tänka på. Detta beslut var säkert också styrt av det invanda tänkesättet i den svenska armén. Man tenderade att underskatta artilleriets värde. I den svenska taktiken spelade elden en klart underordnad roll visar vi vis anfallet med blanka vapen. Kungen var själv en av de snabba manövrernas män som strävade efter att få ner elden till ett minimum och istället nå avgörandet genom kvicka direktanfall. Anfall där man ofta inte ansåg sig ha tid att bruka artilleriet. Kungen sades inte tycka om att använda artilleri i regelrätta slag på öppna fältet. Sådant skulle brukas vid belägringar, eller som hjälp om man skulle slå sig förbi svåra passager och floder. Det fanns de som direkt påstod att kungen rentav hyste förakt för artilleriet. Helt klart är att man inom den svenska armén odlade nästan doktrinär misstro mot elden. En misstro som nu satt dem i en svår knipa och som skulle kosta dem mycket de närmaste timmarna. Hos fanns däremot inte alls detta förakt för artilleriet. I denna fråga intog av Peter en ståndpunkt som var nästan helt motsatt Karls. Peter ansåg att artilleriet hade en helt central betydelse i slag. Under det intensiva reformarbete av den ryska armén som pågått sedan krigets början hade några av de mest radikala nydaningarna gällt just detta vapenslag. Genom den nya ryska krigsindustri som stampats fram i marken fick ryssarna möjlighet att sätta upp stora artilleriförband. Produktionen var mycket stor. Mellan åren 1702 och 1708 hade den ryska armén tillförts 1006 pjäser av metall och ett oräknat antal pjäser av järn. Året 1708 hade också ammunitionsbehovet blivit väl täckt för en lång tid framöver. Bland annat hade över 3800 ton krut fabricerats. De ryska materiella resurserna var alltså överväldigande. Från maj månad hade ryssarna ökat sina transporter av material avsett för artilleriet till stridszonen vid Poltava. Dessa kom huvudsakligen från artilleriets huvudbas i Bjelgarad, men även från de stora depåerna i Moskva och Varanezh.